siis enamikule, kuna ei saa pihta miks vaba raha asemel ma valin vaba aja kas mu mõte viisi jaksam ael teeme kitsaks aegki ole lõlma polnud koolis laps ärka keselt ja nänet pistaks tundi on me jäänud kuni hetke niim ilma ärka ma pean ütleb öö kapi diktaks. ja taas kord suutsud õmmates ma aktas talja ehitusel hovis ei saa pajama siin kitsi tõmban jalga kuna aja aru ka siin hästi ajastasin aga ikka täna vaal jooksusammuks muutub mu tittab. Ma tahaks tegelikult olla lihtsalt Mõle vee kogu ääres heita ritma Jalutada võsurannas, varmalt sa slipflop hop pole mine pip-top istun pingile ja pala liivaketsis meilub liivakel, külles ole ketis Neologiline Rolex, nii enne veel kui oli loode Kui kõlas lähte pauk green midsionel. Nüüd kaks korda aastas me keerame kella Aga ülejäänud ajakerad kelmeid Oub aavst palve helmei, Seda siia on saast, kuigi pole ka alternatiive selgei. Kui iga päev oleks lisa rundi siis ma palju-palju rohkem teha jõuaks Kui iga tund oleks viis lisaminuti, siis ma vastu polju enam juuesõuaks Kus sellele sikile ma ajaks lisapulli, saks äkki ohtub ole veits lisapulli Ja kui mul taskus oleks veits lisarulli, siis ma rautselt juurde veel nõuaks Oleks, oleks, aga oleks on ju ruud poe come on, come on, räägi midagi muud, oi Kuna peatada ei anna seda vedurit, oleme suunitud arvestama ajad Menikordi loogiline lihte Sujuubi nertsist ja kätte toob boonusel teine kord tuleb etta aja nüüd, mida teki ole, Lastud oma lais Ja Ja sealt läks ajataju, Kuulen helisi kordus, Esse tunne kasvab nägu paju, Midagi pidi juhtuma selle ajakaju Aja ma tegi hulgalimselt pöördeid Ja sealt läks ajataju, Kuulen helisi kordus, Esse tunne kasvab nägu paju. Midagi pidi juhtuma selle ajakaju O-oh, -oh, kas keegi nägi aja röövleid? Kui igapäev oles kaks selle ajaga ma mägiks sisse kunni Aldke aega, et teha mitte midagi No veidi üli, aga muidu pole vingagi Aega on siitaks kuni viimase hetkeni Ja numbreid on siitaks kuni viimase tehteni Ärge tehke nii, ei taha näha tänas tehteni Kuna hetke hetkeni, ma arvasin, et täna on low Alees oli reede ma mõtlesin, jets, on aega leiba aastal luusse Aga siiski tuli välja selle asemel, et võite päev ma palin terve nädalaga puusse Kuna kaks korda aastas me keerame kenna Aga ülejäänud aja keerab kell meid Oh, pa Helmeid, seda siians aast, kuigi pole ka alternatiive selgeid oh, Kui iga päev oleks kaks lisatundi Siis ma palju-palju rohkem teha jõuaks Kui iga tund oleks lisa lisaminuti Siis ma aastupoolu enam juues jõuaks Kus sellele sikile ma ajaks lisamulli Saks äkki jõutupoole veits lisapulli Ja kui mul taskus oleks veits lisarulli Siis ma juurde veel nõuaks Kui iga päev oleks kaks lisatundi Siis ma palju-palju rohkem teha jõuaks Kui iga tund oleks viis lisaminuti, siis sa vastu polu enam juues oaks. Kus sellele silkile ma ajaks lisamulli, sa sakki jõudub ole peits Ja kui mul taskus oleks peits siis ma raudselt juurde veel nõuaks. Ja kui mere hädalisel oleks veetse, siis ta ei peaks oma häda tegema. Oh! ja kui muu buru oleks emo, siis ta lõikaks endise.